Noiz benka, trenete jaitzi eta hausune pobrera eriztetakoan, Martinek aurrera segitzeko askatzen zigun, berak enkarruku bat egin beharra zeukala inguruko batean. Gero, kolegiako muñuan bertan, atzetik garrapatzen gintuen, eta Adriani etan iri, gubioi bakarrik, albora deituta, liburuen ordez maletan sekarrena erakusten zigun. Feneralean, Martel koñak botila txikiak, ogei edo ogei abaldiko, eta Philip Morris tabako amerikanua, amarren bat pakete oso txukun jarrita. Ondo antolatuta zeukan gainera, kargamentuaren banaketa, zeren kolegioko batean, profektuarekin hoi bezala topo egin baino lehen, zukaldean lan egiten zuen mutiko bat edukitzen baitzuen zain, eta ari entregatzen baitzion dena. Nun duk maleta, galetu zion behen profektuak. Etxean astu zait. Martinek lasaitasun handiz esan zion lezurra.